«Ну і що?» – байдуже мовив пан Богдан. «Далека. І рухається не в наш бік». «Ой, це мені не подобається», – захимерував Горобчик. «Може, ліпше повернутися? Як себе почуваєте?» «Не питай, що хвилини, як себе почуваю», – сердито сказав, труснувши гривою сивого волосся ветхий лев. «І повертатись у нас нема жодних підстав». У його голосі прозвучали сталеві нотки. І той утратив глибинну теплоту. Дівчина раптово вчула, що вона і справді лишень горобчик. І коли лев дозволив йому сісти біля нього, це ще зовсім не значить, що горобчик володарює над левом. І їй стало раптом відчайно страшно але не від того, що лев учинить їй щось лихе, а від того, що за нього відповідальна. «Я відповідальна за вас перед пані Катериною?» – поважно і дуже серйозно сказав Горобчик. «Кожен у цьому світі відповідальний за себе», – мовив уже м'якше пан Богдан. «І ти, дитино, не турбуйся». Ще зумію дати собі раду. Головне, що ми сюди дісталися. І він по-змовницькому підморгнув дівчині. А коли так, ставали ніби змовниками. Вона ж жахливо любила відчувати себе з кимось змовницею. Тоді їй жилося цікавіше. Тож миттю упокорилася, а легковажно забувши про ту синю хмару на овіді. Бо що значить хмара, коли на тебе раптом полинув таємничий простір, отой дух таємничий, і коли запахло полем, і коли над головою так яскраво цвіте синій шовк, і коли ноги просяться йти і занурюватися у розлив сонця, хлібів і трави. А трава й хліби Ледь-ледь шарудять, Тручись стеблами, А люди і світ Раптово відсуваються назад І перекреслюються, Як хрестики і нолики У відомій дитячій грі. Відтак вони опинились У широкому світі самі. Величезний дідула, Як звала пана Богдана, Пані Катерина, І мали дівча, у джинсиках і розсипаним по спині волоссям. І раптом вона збагнула, що надто поринула у самовтіху і надто радіє з цієї мандрівки і забула не тільки свої обов'язки милосердної самарянки, а не дуже й слухає співподорожанина. Він би почав оповідати, ніби провадив урок про народну легенду, яка так і зветься, зміїві вали. І про те, що святі Кузьма та Дем'ян пришиті до неї християнськими нитками, адже були вони родом із Малої Азії, з провінції, що так і звалася Азія на півдні від Витинії і на захід від Галатії, і з зачетіми Мінеями, говорив м'який голос із глибинними нотками. Були якраз не ковалями, як у легенді, а лікарями. Тобто мали, як тоді вважали, дар зцілення, а різнилися від інших лікарів хіба тим, що не брали за лікування жодної платні. А коли святий Дим'ян задля імені Святої Трійці взяв від однієї жінки три яйця, то святий Кузьма вельми на брата розсердився. Аж заповів перед смертю, щоб брата біля нього не клали. Тоді прийшов із пустелі верблюд, котрий був раніше збішений, але вилікуваний братами-лікарями. Саме верблюд і сказав людським голосом людям, щоб без сумніву клали Дем'яна біля Кузьми, коли Дем'ян відійшов зі світу. Оскільки ту дачу взяв святий від жінки заради Божого імення.